Розділ 42. Пеглар. 69 градусів 37 хвилин 42 секунди північної широти, 98 градусів 41 мінута західної довготи. 25 квітня 1848 року. Риби та тюленини на санях було недостатньо, щоб приготувати їх як основну страву для 95 або сотні чоловік. Кілька були занадто хворі, щоб їсти тверду їжу, і навіть майстерність містера Дігла та містера Вола, які заходилися готувати чудесні бутерброди з рибою, не дозволила задовольнити всіх, особливо зважаючи на те, що частина їжі на ескімоських нартах вже практично згнила. Але вони примудрилися, щоб кожен матрос відчув смак ворвані чи риби разом з приготованими голднеровими супами, тушкованим м'ясом чи овочами. Гаррі Пеглару їжа смакувала, навіть попри те, що він тремтів від холоду по Київ, і знав, що вона тільки посилить діарею, яка вже прихоплювала його щодня. Після обіду, перш ніж приступити до виконання своїх обов'язків, Пеглар і Стюард Джон Брідженс вийшли прогулятися з олив'яними кружками ледь теплого чаю в руках. Туман притишував їхні голоси, хоча водночас підсилював звуки, що лунали звіддалік. Вони могли чути моряків, що сперечаються за грою в карти в одному з наметів у дальньому кінці табору терору. Від північного заходу, з напрямку, в якому два капітани вирушили перед обідом, долина вмов артилерійська канонада «Гуркіт-грому», що перекочувався над паковою кригою. Грім гримів увесь день, але шторм так і не починався. Чоловіки зупинилися біля довгої лінії шлюпок і саней, які стояли отдалік двох язиків криги, що перетворяться на вузькі затоки, якщо крига в морі взагалі колись скресне. «Скажи мені, Гаррі», – запитав Бріджонс, – «скільки човнів ми візьмемо із собою, якщо чи коли нам знову доведеться вийти на кригу?» Пеглар відсорбнув чаю і вказав рукою. Я не певен, але думаю, що капітан Крозіє вирішив взяти десять човнів із цих вісімнадцяти. Тепер нам бракує людей, щоб волочити більше. Тоді чому ми тягли всі вісімнадцять до табору терору? Капітан Крозіє розглядав можливість того, що ми залишимось у таборі терору ще два чи три місяці. Можливо, щоб дочекатися танення криги довкола цього мису тоді для нас було б краще відправитися з чим більшою кількістю човнів, тримаючи кілька в резерві на випадок пошкодження інших. І ми змогли б узяти із собою набагато більше їжі, наметів та іншого спорядження. Бо якщо у кожен сяде по десять або і більше моряків, човни будуть з біса переповнені, і нам доведеться покинути тут багато запасів. Але ти думаєш, ми вирушимо на південь тільки з десятьма човнами, Гаррі? «І скоро? Молюся Христу, щоб так і було», – сказав пеглер. Він розказав Брідженсу про те, що бачив цього ранку. Що Гудсар сказав про шлунки ескімосів, так само наповнені м'ясом тюленів, як і шлунок Кірвінга. Про те, як капітан розмовляв з усіма присутніми, можливо, крім морських піхотинців, як з імовірними свідками на суді присяжних. Він додав, що капітан примусив їх усіх заприсягтися, що вони зберігатимуть усе побачене і почуте в таємниці. «Я так собі гадаю», – тихо сказав Джон Брідженс, – «що капітан Крозьє сумнівається, що лейтенанта Ірвінга вбили ескімоси». «Що? А хто ж іще міг?» Пеглар заткнувся. Холод і нудота, які останнім часом не відпускали його, зараз, здавалося, перекочувалися через нього потужною хвилею. Він оперся на вельбот, щоб утриматися на ногах. У нього підламувалися коліна. Йому було не втямки, що хтось інший, крім дикунів, міг зробити те, що зробили з Джоном Єрвінгом. Він згадав про замерзлу купу сірих нутрощів на вершині пагорба. Річард Ейлмор каже, що ми потрапили в цю халепу через нетямущість офіцерів, промовив Брідженс дуже тихо майже шепотом. Він каже кожному, хто на нього не донесе, що ми маємо вбити офіцерів і розділити їхні пайки їжі між матросами. Ейлмор з нашого екіпажу і той помічник Купора з вашого кажуть, що ми негайно маємо повернутися на терор. Повернутися на терор, повторив Пеглар. Він знав, що його розум притупився від хвороби і виснаження цих днів, але ця ідея взагалі не мала сенсу. Корабель був затертий кригою далеко звідси і лишатиметься там ще не один місяць, навіть якщо літо цього року все-таки зволить настати. Чому я не чув нічого такого, Джоне? Я не чув жодних бунтарських розмов. Брідженс усміхнувся. Вони не довіряють тобі, мій любий Гаррі. Але тобі довіряють? Звісно, ні. Але рано чи пізно я чую все. Стюарди невидимі. Ти ж знаєш, бо ми ні риба, ні птиця, ні добре червоне м'ясо. До речі, обід сьогодні був чудовим, чи не так? Можливо, це була остання відносно свіжа їжа, яку ми їли. Пеглар не відповів. Думки в його голові галупували. Що ми можемо зробити, щоб попередити Фітс Джеймса та Крозє? О, вони знають про Ейлмора, Гікі та інших, сказав старий Стюарт безтурботно. Наші капітани мають свої джерела інформації серед палубної команди. «Усі джерела давно замерзли на камінь», – сказав Пеглар. Брідженс розсміявся. «Дуже гарна метафора Гаррі, іронічна через свою буквальність або принаймні забавний евфемізм». Пеглар похитав головою. Його все ще нудило від думки, що зараз серед усіх цих хвороб та нещасть один із них може повстати проти іншого. «Скажи, Гаррі», – промовив Бріджен поплескуючи рукою в рукавиці по корпусу першого перевернутого до гори дном вельбота. «Які з цих човнів ми поволочимо із собою, а які залишимо тут?» «Чотири вельботи візьмемо поза сумнівом», – неуважливо відповів Пеглар, усе ще поглинутий думками про підбурювання до заколоту, а також про те, що він бачив сьогодні вранці. «Яли такі ж завдовжки, як і вельботи, але збіса важкі». Якби я був капітаном, я б їх залишив, а натомість узяв чотири катери. Вони мають довжину тільки 25 футів, але значно легші за вельботи. Проте їхня осадка може бути завеликою для великої рибної річки, якщо ми туди зможемо дістатися. Менші корабельні шлюбки та ялики занадто легкі для відкритого моря і занадто ламкі для перетягування волоком і плавання річкою. «Тож ти думаєш, що це чотири вельботи, чотири катери і два пінаси?» – запитав Брідженс. «Так», – сказав Пеглар і посміхнувся. За довгі роки, проведені на морі, і попри тисячі прочитаних томів, офіцерський стюард Джон Брідженс усе ще кепсько знався на деяких навігаційних питаннях. «Я думаю, Джоне, що ці десять?» «У кращому разі, – сказав Брідженс, – якщо більшість хворих оклигає, кожну шлюбку доведеться тягти тільки десятьом людям. Нас на це вистачить, Гаррі!» Пеглар знову похитав головою. «Це не буде схоже на перехід по морській кризі від терору, Джоне. Отже, дяка господові за це маленьке послаблення?» «Ні, я мав на увазі геть інше». Ми майже напевно тягтимемо ці шлюбки не тільки через морську кригу, але й через суходіл. І це буде набагато важче, ніж перехід від терору, коли ми тягнули тільки два човни за один раз і могли поставити стільки матросів у запрях, скільки нам було потрібно, щоб перебратися через нерівні ділянки. А зараз шлюбки будуть ще більше навантажені їстівними запасами, різноманітним спорядженням і хворими, ніж раніше. Я припускаю, що нам знадобиться двадцятеро чи більше людей у запрягу, щоб тягнути кожен човен. І навіть тоді ми тягтимемо ці десять човнів поперемінно. Тобто по черзі, уточнив Брідженс. О, Господи! Та щоб дотягти до потрібного нам місця ці десять човнів, знадобиться ціла вічність, якщо ми постійно ходитимемо вперед-назад. А що слабкішими і немічнішими ми ставатимемо, тим повільніше йтимемо. Так, підтвердив Пеглар. Чи є, бодай, один шанс, що ми пройдемо з цими човнами весь шлях до великої рибної річки, а потім ще піднімемося нею до великого Невільницького озера і тамтешнього аванпосту? Навряд чи, відповів Пеглар. Можливо, декотрі з нас протягнуть достатньо довго, щоб дістатися з човнами до гирла річки, і якщо човни будуть належно оснащені для річкового плавання, і якщо... «Але ні, гадаю, жодних реальних шансів у нас немає». «Тоді, хай йому біс, навіщо капітани Крозьє та Фітс Джеймс прирікають нас на такі муки і нещастя, якщо шансів усе одно немає?» – запитав Брідженс. Голос старшого чоловіка не виказував ні смутку, ні тривоги чи розпачу, в ньому вчувалася тільки допитливість. Свого часу Джон ставив Пеглару тисячі запитань з астрономії, природничої історії, геології, ботаніки, філософії і десятків інших предметів саме таким м'яким, ледь допитливим тоном. Більшість запитань він ставив тоном учителя, який знає відповідь, але гречно допитується у свого студента. «А який у нас вибір?» – запитав Формарсовий старшина. Ми можемо залишатися тут, у таборі терору, сказав Брідженс, або навіть повернутися на терор, коли наша кількість зменшиться. Навіщо? Навіщо, здивувався Пеглар, просто щоб чекати смерті? Чекати у стерпних умовах, Гаррі. Смерті? Пеглар усвідомив, що він майже кричить. Хто, хай йому трясся, хоче чекати смерті у стерпних умовах? Якщо ми дістанемося з човнами до берега, з будь-якою їхньою кількістю, принаймні дехто з нас може отримати шанс. Можливо, на схід від Бутії буде чиста вода. Можливо, ми все-таки зможемо піднятися вгору по річці. Принаймні дехто з нас, і той, кому це вдасться, зможе розказати нашим ближнім, що з нами трапилося, і де ми поховані. Про те, що в останні хвилини життя ми думали про них. Ти, мій ближній, Гаррі, сказав Брідженс, єдиний із усіх чоловіків, жінок чи дітей на світі, якому не байдуже живий є чи помер, не кажучи вже про те, де закопають мої кістки, і про що я думатиму перш ніж вріжу дуба? Пеглар, усе ще роздратований, відчув, як у грудях калатає його серце Ти ще мене переживеш, Джоне. У моєму віці, з моєю немічністю і хворобою, що з кожним днем усе сильніше налягає на мене, я дуже сумніваюся, що... І «Ще мене переживеш, Джоне!» – прохрипів Пеглар. Він сам був вражений напористістю свого голосу, а Бріджен кліпнув очима і замовк. Пеглар узяв старшого чоловіка за зап'ясток. «Пообіцяй зробити для мене одну річ, Джоне». «Звісно». В голосі Брідженса не було і натяку на його звичайну добродушну насмішку чи іронію. «Мій щоденник. Він невеликий. і Зараз мені важко вже навіть думати, не те, що писати. Ця бісова цинга мене геть доконала Джона, і я, здається, втрачаю розум. Але протягом останніх трьох років я вів щоденник. У ньому мої думки. Там записані всі події, які ми пережили. Якби ти зміг його забрати, коли я...» Коли я покину тебе, просто взяти його з собою в Англію, я був би тобі безмежно вдячний. Брідженс тільки кивнув Джоне, сказав Гаррі Пеглер я гадаю, капітан Крозьє незабаром вирушить у похід дуже скоро. Він знає, що з кожним днем очікування ми слабшаємо, скоро ми взагалі не будемо здатні тягнути шлюпки. Невдовзі ми десятками помиратимемо тут, у таборі терору, і станемо легкою здобичу для тієї тварюки з криги, яка без зусиль захоплюватиме нас або вбиватиме нас у наших постелях. Бріджен скивнув знову. Він опустив погляд на свої руки в рукавицях. Ми з тобою в різних запряжних командах, потрапимо в різні шлюбки і, можливо, навіть закінчимо похід на різно, якщо капітани вирішать спробувати різні маршрути для порятунку. Продовжував Пеглар. Я хочу попрощатися з тобою сьогодні і більше до цього не повертатися. Брідженс мовчки кивнув. Він дивився на свої черевики. Туман плив над шлюбками і санями, клубочився довкола них, як холодний подих якогось чужого божества. Пеглар стис його в обіймах. Брідженс на якусь мить застиг, а потім теж нерішуче обійняв Пеглара, і ті обійми вийшли незграбними, бо на обох чоловіках були численні вдяганки і зледенілі плащі. Потім Формарсовий старшина розвернувся і повільно рушив назад до табору терору і свого маленького круглого голландського намету з групою підвахтових. Тремтячих від холоду немитих матросів, що тулилися одне до одного в благеньких спальних мішках. Коли він зупинився і озирнувся на лінію човнів, Брідженса там уже не було. Наче туман поглинув його.